ומחנה פלישתים חונה בעמק רפאים. ודוד אז במצודה, ונציב פלישתים אז בבית לחם. ויתאב דוד ויאמר, מי ישקן עם מים מבור בית לחם אשר בשער? ויבקעו השלושה במחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער, ויישאו ויביאו אל דוד. ולא אבד דוד לשתותם, וינסח אותם לאדוני. ויאמר, חלילה לי מאלוהי מעשות זאת, הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם? ולא אבל אשתותם. אלה עשו שלושת הגיבורים. ואבשי אחי יואב, הוא היה ראש השלושה, והוא עורר את חניתו על שלוש מאות חלל, ולא שם בשלושה. מן השלושה ושניים נכבד, ויהי להם לשר, ועד השלושה לא בה.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 סבכי החושתי, עילי האחוכי. מהרי הנטופתי, חלד בן בענה הנטופתי. איתי בן ריבאי מגבעת בני בנימין. בנייה הפרעתוני. חורי מנחלי געש. אביאל הערוותי. עז מוות הבחרומי, אל יחבה השעלבוני. בני השם הגיזוני, יונתן בן שגה ההררי. אחיאם בן שכר ההררי, אליפל בן אור, חפר המכרתי, אחיה הפלוני, חצרו הכרמלי, נערי בן עזבי. יואל, אחי נתן, מבחר בן הגרי. צלק העמוני, נחרי הבירותי, נוסק כלי יואב בן צרויה. עירה היטרי, גרב היטרי, אוריה החיטי, זבד בן אכלי, עדינה בן שיזה הראובני. ראש לראובני ועליו שלושים. חנן בן מעכה ויושפט המתני. עוזיה האשטרתי שמע וייעל, בני חותם הערוערי. ידיעאל בן שמרי ויוכה אחיו התיצי, אליאל המחבים ויריבי ויושביה בני אל נעם ויטמע המואבי. אליאל ועובד ויעשיאל המצוויה.